Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Elhamdu lillahi rabbil alamin Wa ashadu an la ilahi lallahu aliyyus saliqin Wa usalli wa usallim ala nabiyhi al-Mustafa al-Amin Al-Mabuufi rahmatin lil alamin Wa ala alihi wa sahbihi wa manda'a vida'a ti Yatamassaki bi sunnatihi ila yomid din Fal ndarim të kona Allah të madhruar Përshëndetjet dhe bekimet jan për tëtërguan niti Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Familian dhe shoktëti dhe të gjitha tëtsilat përsojnë rrugën niti dhe në fënd e falenderojmë Allah në madhruar i cili në kam bushur dhe mbuluar me mirësit e ti të pa numërta dhe të pa kufishme, për i cilave pa dyshim se ma e madhe asë se nga ka zgjedor në mesin e gjithë njerëzimit, që ne të jemi pasues të fesë të ti dhe ndjekës rrugës të të dërguarit të ti Muhammedit sallallahu aleyhi wasallem. Dhe s'ka dyshim se sigur se edhe të gjitha një ametet dhe mirësit tjera, kjo meriton nështë, dhe na obligon që ne ti falenderohi me Allahu të madrishëm dhe ti jemi mirë njohës pandërprej. Në këtë ditë të sotme do të vazhdojmë me një temë më rëndësi e cila të cilën e kemi filuar qysh në javën e kaluar dhe duke e pas parasysh në javën e kaluar ma shumë kemi pas të bëjmë me përmendjen e disa shembujve nga e kaluara e nëndritëshme islame, nga shembujt e historis islame të atyre të cilët me jetën e tyre dhe me sakrificën e tyre e shkruajtën historin. Po sasërështë kemi përmendur disa raste prekse gjithsesi nga disa gra dhe femra besimtare të cilat me besimin e tyre të paluhatshëm dhe në shembulin më të ndrethshëm se si duhet njeri ju të realizojë e robrimin e ti, ndaj ja Allahot subhanahu wa ta'ala. Sonte, do të vazhdojmë në të njëtën temë mirë po jo, duke dhonë shembuj, do të japim shembuj pak ma shkurtimisht, ndërsa qëllimi i ligeratës së sonte me, është që të nëzirrim mësime nga shembujt që janë ka, e, përmendur e, javën e kaluar, dhe gjithashtu të nëzirrim mësime nga shembujt që do të përmendur sonte. Në përgjithsi, kemi të bojmë me Mundura në praktikimet e Islamit me disa nga aspektet në të cilat femra muslimane duhet dëshmohet se është rrobresha e Allahut subhanahu wa taala, se është besimtarë sinqert dhe e drejtshme. Pika e parë të cilën do ta përmendim padyshim se është një pikë shumë e rëndësishme për jetën e muslimanit ka të bëjë me moralin, me moralin islam, me moralin e muslimanit dhe kjo padyshim si temë ashtë e rëndësishme si për burrat ashtu edhe për gratë, si për meshkujt ashtu edhe për femrat. Për këtë arsye nuk mund të kalojm pa e përmendur hadithin e një or të Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, në të cilin ai na tregon se njeriu me sjellje të mirë e arrin gradën dhe shpërblimin e muzahidit i cili lufton në rrugën e Allahut azza wa xal, gjithashtu e arrin gradën dhe shpërblimin ai i cili falet pa ndërprerë dhe azhuron pa ndërprerë. Gjithashtu i dërguari Allahu Muhammedit sallallahu alejhi wasallam na ka treguar se ata që sillen mirë në ditën e gjykimit do të jenë më afërmi prej tij, ndërsa ata që nuk sillen mirë, respektivisht ata që sillen keq se dhe kanë sjellje të keqe, ata do të jenë më së largu me me pozitë dhe me çndrim nga i dërguari Allahu Muhammedit sallallahu alejhi wasallam. Mirpo për derisa ne jemi duke vao fjalë për muslimanin Por themrin e cila i përbahet islamit dhe si do të jetë shembulli i saj, ne do ta përmendim një hadith, të cilin e shënon Buhariu në Sahihin e tij, në të cilin thuhet se i është thon apo i është përmendur të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam një grua e cila ka qenë e shume me disa cilësi të mira dhe pozitive kur ashtëmpyetje ibadeti i saj. Ajo grua ka qenë dalluar prej të tjerave se ka boj i badet gjatë natës, ka falë namaz të natës, ka gjëru gjatë ditës, ka vonë sadaka dhe lëmosh, e ka boj këtë edhe atë punë. Mirë po, ajo grua e ka pas një defekt të madhë në sielin e saj, dhe përmendet se, e, si kurse ka arru në transmitim, o lakinënë ha të uði gjirameha biliseniha. Mirë po, o i dërguare Allahut, ajo grua, me gjithë këtë të mira që u përmendën në avurimin dhe në i badetin e saj, ajo i shqetsonë, e shcetson rrethin e saj, i shcetson të afërmit dhe fqinjet e saj me xuhun e saj. Dhe kjo s'ka dyshim se shkakton më tepër më lëndime kur njeriu i shcetson të tjerët me xuh. Të gjitha lëndimet e shkaktuara në mënyrë tjetër mund të shërohen edhe mund të evitohen mirë, por lëndimet e shkaktuara me xuh s'ka dyshim se janë shumë të rënda dhe lën gjurmë të pashlyeshme. Ather Resulullah sallallahu alaihi wasallam e ka komentin e vet Por kur e kemi parasysh se i dërguari Allahut nuk flet me hamendje, por flet vetëm atë që i shpallet, atëherë kjo e, dëshmon se vërtet ky koment që nka shumë i rrezikshëm dhe shumë me rëndësi. Resulllallahu salla selam ka thënë la khaira fiha hiya min ahlin nar. Ajo me gjithë namazin që paska, me gjithë azherimin dhe thëmirat që po i bëj ka, por derisa apo e shqetçoj ka të gjithë të afërmit të saj, me xhunën e saj, nuk ka kur farhajrin atë. Ajo që nka prej banorëve të Ziarit Dersa është përmendur një grua tjetër në prezencën e Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, grua e cila nuk ka qenë shumë me ibadet, i ka fal pesë kohët e namazit, mirë, por nuk ka shtotë punë ibadete vullnetare. Pastaj edhe në azharim gjithashtu, edhe në sadaka, madje në hadith përmendot se e, për lomos jep vetëm atë disa zona të cilat i teprojnë për ushqime. Do thotë diçka që nuk ka ndonjë vlerë të madhe. Mirë, po, gjithashtu është përmendur për cilësive të kësaj gruaje të ndershme se përzif njerzit janë rahat prej gjuhës së saj. Ather Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka thon, "Hijemin e ahli el jennah" ajo do jet banorove, të jetë për banorëve, për banorëve të xhenetit. Pra, për kësaj shije të mirë filese muslimanin, për zyci e femra muslimane në veçantë, duhet jet të jetë i cilësuar dhe i shquar me moral të pastër dhe me moral të lartë, të cilin e kërkon prej neve Allahu subhanahu wa taala, e të cilin na e ka mësuar i dërguar i ti Muhammedi sallallahu aleyhi wasallem. Po sasërështë do të pasur kujdes në ruajtjen e gjuhas, për arsye se gjuha është një gjumtyr, apo është një organ e cila shërben për të adhuru Allahun asë zëvëgjel. Shumica e i badeteve janë të lidhura ngusht me gjuhan. Në kur falim namazë, Si poim fjalë të caktuara, cilat po të mos e kishim aftësinë të folurit, nuk do të kishim mundësinë të shqiptonin. Kur lexojmë Kur'an gjithashtu, kur bëjmë dhikr gjithashtu, kur elulosim Allahun e kështu me radhë e kështu me radhë. Pra, Allahu kët gjymtyr apo kët rogan e ka krijuar që ne ta shfrytëzojmë për të mirë. Mirë po, kur e kemi parasysh se gjuha mund të shfrytëzohet edhe për të keq, atëh s'ka dyshim se evreimse edhe rreziku i Isa është shumë i madh. Sikurse i ka thonë Muad i bën Gjebeli, radiallahu anhu, i ka thonë, Resulullah s.a.s. i ka thonë, ja Resulullah, e inna le mua këdhune bimanët e kellem, ja Resulullah, a do t'japim për qëzësi, a do t'miremi në pytje edhe pratshka flasim, ka thonë, thekilet ke umu ke ja Muad, të vajtoft nana o Muad, wa hel je kubbun nase ala ujuhihim fin nari, illa hasaidu elsinetihim, dhe akadishka, e cila i qanë, edhe i rzanë, ed Meftyrat e tjera në zjarr më tepër se ajo çka mbjellin edhe çka meritojnë me gjuhat e tyre. Pra, të nderuar vëllezër dhe të nderuara motra, çështja dhe problematika e gjuhës është vërtet shumë e rëndësishme. Gjuha, aç sa mund ta përdorim për të mirë, aq mund ta përdorim edhe për të keq dhe aq sa mund të na bëjë mirë një fjalë të thjesht të cilën e shqiptojmë, me të cilën është i kënaqur Allahu subhanahu wa taala, rasia fjalën ne mund të mos ia ja vojmë veshin. Do sonë ne flasim një fjalë të mirë, nuk kemi gjithashtu të vërtetëshm sa e mirë është ajo fjalë, me gjithatë Allahu Azza wa Jell për çka kta asaj fjalë mund të na çojë në xhennet. Mirpo ekziston edhe ana e kundërt tek saj, që njeriu ta flasë një fjalë të keqe, një fjalë me të cilën e meriton hidhërimin dhe ndoshkimin e Allahut Subhanehu ve Teala dhe me kët kësaj, atje, të mos ia vërr veshin, e me kët Allahu Azza wa Jell ta çojë atë njerë apo ta ma mirë të themi të gjuaj atë njëri 17 vite të poshtë në zjarin e gjenemi. Pra, qështja e gjuës është shumë erancishme, duhet të kemi kujdes se si po e përdorin dhe si po e shvidzoin. Një prej raste e prekse, që vërtet, duhet të kemi parasysh e, të regohet se një njëri, një djallosh i ri, paska qenë shurdh me metës, do thonë Allah a zhexen e ka shprovu në mënyrë të atil që nuk ka pas mundësi me përdor aftësinët folurit dhe ai kaqën muslimani i mirëve i davatshëm ka fal namaz dhe është shoqëruar vetëm me njerëz të mirë. Njëherë gjatë rrugës derisa kanë shëtitur me disa shokë të vetëm, disa djem të rinj, të cilët gjithashtu kanë qenë njerëz të namazit dhe të islamit, kanë hasur në rrugë në disa djelmosha të cilët kohën e tyre du, janë duke e kaluar jo duke fal namaz, jo duke e përmendur dhe përkujtuar Allahun, jo duke shfrytëzuar kohën e tyre në atë çka u bën dobi në botën e axhiret. Mirpo duke followr fjal Pavlerr, duke dëgjuar muzikë, duke bërthitur, duke klithur, duke shetsuar kandidatët në rastit të kështu me radhë. Dhe duke i pa ata djalmosha në gjendje të kthill, këta kanë vendosur në shenj të mshirës dhe dëmpësuris ndaj tyre kanë vendosur ç't i këshillojnë. Dhe janë ndalur edhe kanë fillu, ju kam thënë selam edhe ka thonë apo na pranonin në shoqërinë e juaj po doim të rrimë me ju pak. Ata kanë thonë po, urdhëroni janë ullë këta, këta djemë të mirë këta musliman të devatshëm në mesin e tyre dhe kam fillu me i kshilu dikosh një ajet, dikosh një hadith dikosh një kshil të mirë derisa atyre e vërtet e kam pa se vërtet u ka bot dobi ajo kshil në momentin kur po dojnë me kërku leje prej tyre me ulargu prej ati me zhilisi këj shurdhme meci po i thot ati shokut vet i cili e ka aftësin e përkëthimit të fjalve të mimikës dhe o thonë e, e kupton E, mimika dhe gjestikulacionin e të shurdërit dhe me mecit dhe ka mundësit njëtën ta përkthej me fjal po i thot ati përkthej me ves një dy fjal po kam po dëshir me vathon këty në djenve edhe ata të gjith me koreshtje të malë dhe po e shiqojnë qka po donë me në thonë kësht shurdë me mec po thot vlezer a i shokvi vet po e përkthej po thot vlezer ju e dini se Allah mu më ka sprovu dhe më ka privu prej aftësis për të folër thot vetëm një gjah është ajo e cila mban me pas dëshirë edhe më me mbet merak pse nuk ka mundësi me folë. Edhe këtë tha, po presin se cila është ajo gjah, po thot vetëm pse nuk ka mundësi që edhe me gjuhën time më përmendë edhe më përkujtu Allahun subhanahu teala. Pra, e shihni njerëzit e mëdhej se edhe nëse nuk e kanë atë nimet prej cilit i ka i ka privuar Allahu Zotëri, dhe me kët i ka spruhu se apo bëjnë sabër, apo sillen mirë, apo jo, ai prapse prapë të vetëmën dëshirë edhe të vetëmin më rakë e ka vetëm ta kësha pasë gjuhën për me përmendë Allahun, jo për me këndu, jo për me fol fjallë të thata, jo për me përgoju, jo për me rejtë, jo për me bo me shfrithëzu gjuhën në asja aktivitete pasojat e cilave kur të shojmë ditën e kiametit do të pëndohim i të gjithë, mirë po me shfrithëzu në asja aktivitete për cilat kështë, Kur ti shohim rezultatet, kur ti shohim se vapet, do të themi ndihën e gjykimit. Ah, sikur ta kishim përdorë xhonën edhe më tepër në dhikër, në përmendje të Allahut, në folorit të, të vërtetës, në këshillim, në urdhrim punëmirë dhe ndalim nga e keqja. Pra, kështë, kjo ishte vetëm një përkujtim sa i përket rëndësisë së xhuas, e cila është prej shenjave ç'në mënyrën më të mirë e manifeston moralin e mirë dhe sjelljen e mirë tek muslimani. Edhe çela është e kërkuar prej çdo kujt, prej secilit musliman, mirëpo kur janë pyetje motrat muslimane, kur janë pyetje femrat, ajo është akoma më e kërkuar. Pra, morali është i vlefshëm dhe i shtërit për të gjithë, mirëpo për femrën është akoma më i shtërit dhe akoma akoma më i kërkuar, sikurse është edhe e kundërta. A moraliteti nuk i ka hyas kujt, as meshkujve as femrave, mirëpo ai tek femrat do të thotë është akoma akoma më i rand. Kalojmë te Pika e dytë ajo është e mbulesa dhe veshja e femrës muslimane. Kur themi mbulesa dhe veshja apo hijhabi, as sesë nuk e kanë për qëllim vetëm veshjen në pamjen e jashtme. Ani pse? Ajo e jashtmja vazhdimisht reflekton atë të, të brendshmën. Ajo e jashtmja, pamja e veshja, dukja zakonisht reflekton atë që njeriu fsheh në zemrën e tij. Mirë po, krasë kësaj, edhe mbolejsa, edhe hijabi i kanë disa regula të cilave duhet t'i përmbajet se, se cila femër muslimane. Sot, njerëzit mundohen që në njërat të ndryshme të akuzojnë islamin, gjëja si islami i ka cunguar të drejtat e njeriut e posasërisht të drejtat e femërës. Dhe ne vazhdimisht hasim në njerëz të atil të cilët vazhdimisht trumpetojnë edhe ngrisin zonin gjëja për, për lirin e femërës dhe njerëzit prapa gjithë këtyre e, pre teksteve dhe prapa gjithë këtyre fjalve dhe, dhe thireve nuk fshijet asë gjëtjetër vetëm se kërkesa që femra të lirohet respektivisht të gjvishet prej të gjitha vlerave prej të gjitha moraleve prej të gjitha të mirave dhe të bëhet asë gjëtjetër vetëm se një leck vetëm se një gjësend të cili njerëzit do të përdorin apo ma mirë me thonë do të keq përdorin si kur se ashtë bohë pjesë e për ditë shmëri son dhe dëshmitar të kësa jemi të gjithë ku e shojmë se fatkesisht në shumë qarë që femra ashtë bë jo ma shumë se sa një artikul i cili shërbem për reklamim i cili shërbem për marketing apo më njërë të thejmë një kukull me shpirt i cili e cila do të leviz ashtu sikur se i dirizhojnë ata cilët e shfrytëzojnë apo e keç përdorin të gjithë të njerës së ka dyshim se thrasin për lirin e Femras, ndërsa kjo është vetëm një amballazh çllimkëqe, çka ata nuk i kanë lirin, mirë po e kanë për çllim lirin, mirëpo e kanë për çllim shkrënimin e saj. Madje hasim nganjëherë kur e shohim dhe dëgjojmë se akuzot islami, jo asë islami i ja ka kënguar të drejtat femrës, ndërsa ne e dimë se islami është ai i cili më së tepërmi, më së tepërmi i ka dhënë të drejtat femrës, më së tepërmi e ka dhënëu femrën dhe atë në mënyra edhe në forma të ndryshme. E kemi parasysh që nga fëmijëria e errëshme Allahu subhanahu wa ta'ala nëpërmjet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam na ka treguar se nëse njeriu ose njeriu të Allahu azza wa jalla i adhurojnë dyvajzave aj kujdeset për to dhe i rrit e i edukon ashtu si duhet aj do prej të jetë prej banorëve të xhennetit. Pra, nuk ka nxitje edhe stimulim më të madh, nuk ka privilegj më të madh për një krijesë të Allahut azza wa jalla sesa Allahu të ngris atë në atë shkallë që aj të kujdeset për te, të, t'i sigurojë apo tia garantoi xhenetin. Kjo vërtet është, do thënë, një kujdes i madh që Islami e ka treguar për femrën duke qenë ajo fëmijë. Pastaj në moshën e rritur, Islami e ka privilegzuar femrën por arsyeja se gjithrë rrethi i cili e rrethon, edhe të gjithë ata që jetojnë me të, janë të obliguar që të i nrojnë të gjitha mundësitë e tyre, vetëm e vetëm që jetën e saj të ta bëjnë më të lehtë dhe më të lumtur, ta ruajnë edhe ta mbrojnë nga çdo lloj tkshinjës, t'i alegcojnë ja të gjitha ato që do të alegcojnë e as sesi që femrat të përdoret për pun të ronda, për pun të ndryshme, cilat Allahus Subhanahu Wa Ta'ala nuk i ka bërë të përstatshme për natyren e saj. Gjithashtu, edhe si grua dhe bashkëshorte, Resulullah s.a.ll. ka përositur burat që ata të silen mirë. Ma dje, ashtu si kur se transmiton imam Tirmidhiju në sunenin e ti, në hajin lam të mirës të Resulullah s.a.ll. dhe thënë hajin lam të mirës ku e kam bajtur një fjalim i cili gjithashtu quet hutbeja apo fjalimi lam të mirës, dhe ato fjal janë të njora dhe të shkruara dhe të transmituara derit të këne në prezencën e mase 100.000 vetëve, Resulullah sallallaj sellem e, e ka thonë një fjal shumë të madhe dhe shumë të rëndësishme, ajo është Ela o stovësu bin Nisa i Kajra. Keni kujdes të gjithë, vini rejtë të gjithë, unë ju porosis që me femrat dhe me gratë tuaja po sasilisht të sileni një, Tasilleni samamir. Në një hadith tjetër, të cilën e shanon e Budavuti në Sunenin e tij, rrëfehet se kanë ardhur grat, grat e muslimanëve tek Aishja radhiyallahu ta'ala anha, kanë qenë di sagra dhe secila prej tyre ka filluar të ankohet për burrin e vet. Njëra thot burri nuk nuk po nuk po sillet mirë me mua, tjetra thot burri nuk po më ushten si duhet, nuk po më vesh bash si duhet, është i vrazhëd e kështu me radhë, e kështu me radhë bastaj gjitha këto ankesa ajshja radiallahu anha, i a ja ka për cilë Resulullahi të sallallahu aleyhi sallam. E aj kur ka dalë para gjematit të vetë u ka thonë, kanë ardhur gratë e disa njerëzve, gratë e disa muslimanve, që të ankojnë për burat e tyre. Ka thonë, vallahi, lejsu ha ulai bi khijarikum, që të bura për cilve po ankojnë gratë e tyre, le të dinë se vallahi nuk janë burat mirë. Le të dinë se nuk janë, nuk janë burra të mirë. Edhe këto shembuj që po për i përmendi un janë vetëm sa për ilustrim për të pasë sa e privilegjuar është femra në Islam. Et mosket nevojat se dikush pastaj ta ngrejë fjalën pa të drejtë apo thotë jo, ne do t'i japim fe, femrës të drejta. Nëse doim me i dhon femrës të drejta, duhet ta udhëzojmë ka Islami se aty fshihen dhe aty çndrojnë të gjitha të drejtat e saj, të cilat i takojnë. I takojnë. Aty është i thër privilegji të cilin për të e ka para pa Resulllah e ka para Allahu Azza wa Jalla nga Resuli i tij i dërguar i tij Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu edhe e non kurbanë, do të thonë femra kurbanë non, gjithashtu Islami i ka dhënë privilegj dhe autoritet shumë të madh, sikurse e vërejmë nga hadithe, në të cilën çndranse një njerëj e ka pyetur Resulullah sallallahu alaihi wasallam, i ka thonë men a hakku nasi bi, bi husni suhbeti kush është për njerëzve që është më meritor që të ndije mirë ndaj tij, i ka thonë ai është non ajo te. Ka thënë pastaj ka thon nëna jote e pastaj nëna jote e pastaj babai yt do të thon tri herë tri herë te para e ka përmendur nënën nënën e pastaj e ka përmendur e ka përmendur baban e sa i përket angazhimet të shoqërisë muslimane për mbrojtjen e gruas dhe femrës muslimane ai gjithashtu është evident në islam shembull për këtë e kemi një rast kur në kohën e Resulullahit sallallahu alajhi wasallam pasi që e, janë janë zbritur dhe janë shpallar dispozitat e hijabit ka skuar një grua e ndershme dhe e devotshme muslimane ka dalur në treg për të blerë diçka dhe ka rastisë me shku tek një arzentar i cili ka qenë jehudi ka kërkuar aty diçka dhe është larguaj pak për aty vendi është nu është ul në një vend ata disa jehudi kanë shkuar dhe kanë filluar ta ngacmojnë atë duke e provokuar në forma të ndryshme për veshtierash kanë kërkuar prej saj që ajo të zbulojë mirëpo ajo si grua e ndershme muslimane ka refuzuar ta bëjë një gjë të tillë ata mnyhani duke e shfrytëzu pa kujdesin e, e saj, është afrun nga mbrapa edhe pjesën e poshtë me të mbulesës e saj, ja ka lidhur në shpinë, ashtu që kur ajo është ngritë në kombë, i, i është zbuluar trupi. Në atë moment, ajo ka klithë, dheri sa ata jahudi kanë filluar të qeshin e tatalin atë muslimane, atëherë me shpejtësi të male ka ardhur një muslimani i cili ka qenë kalintarë i rastit aty parë, edhe ka nxjerr shpatën edhe e ka vrar atë yahudi. Ata pastaj e kanë vrar atë muslimanin, derisa Resulullah sallallahu alaihi wasallam e ka mobilizuar ushtrin për të asaj femre, me shku edhe me e Islamit për ndërta asaj fëmre, më sku edhe më e bën një ekspeditë ndoshkuese kundër yahudive, derisa pofundon ë rasti në mënyrë do thotë pa luftë, por detyrohen ata yahudi me el shumë dinën edhe me u largu prej aty. Pran këtë mënyrë Allahu azze vejell e ka prujë rezuj famën muslimane në këtë mënyrë e ka mbrojtë, në këtë mënyrë e ka bërë krenare, në këtë mënyrë e ka ngrit famën dhe autoritetin e saj dhe as sesì Allahu Azzeveli nuk ka kërkuar prej femrës çaja të angazhohet për të fituar bukën, edhe për të fituar furnizimin dhe ushqimin e familjes, ç't punoj 8 orë e 10 orë pa ndërprerje për të pritur një rrog të vogël në fund të muajit, mirë, por të gjitha këto Allahu Azzeveli ka bën detyra dhe obligime të burrit, ndërsa në e, femrën e ka bonë 9 të fëmijëve, femra e ka bë edukatore të brezave dhe kjo për ata që mendojnë edhe për ata që lojikojnë është privilegj edhe nder i madh. Sa i përket çështjes së mbulesës dhe veshjes, sa i përket çështjes së pamjes së jashtme të femrës muslimane, edhe për këtë padyshim se kemi argumentet shumëta, nëse ju kujtohet javën e kaluar e kemi përmendur hadithin e Aishës radhiyallahu ta'ala anha, në të cilin Në cilin hadith e transmetim ajo e përshkruan se kur kanë zbritur ajetet e surës e Nur, e, në të cilat kuptohet dispozitat e hijabet e të mbulesës, sot gratë anësarve, me gjithë varfrin që kanë pas disa prej tyre, i kanë marrë dhe i kanë shqy rrobat e tyre, fustanat e tyre në dysh, vetëm vetëm për të bërë më tepër mbulesë për trupin e tyre, për kokën e tyre, për fytyrën e tyre e çdo merat. Me këtë rast sonte do të përmendim edhe një rast Të gjithashtu është shumë domethënës dhe edukativ për neve. Ë Fatimia e bija e Resulullahit sallallahu alajhi wasallam, Fatimia radhiyallahu anha, në momentet para vdekjes së saj, ne e dim se Fatimia radhiyallahu anha ka vdekur 6 muaj pas Resulullahit sallallahu alajhi wasallam. Dhe ju e dini atrastë Kur, Resulullah sallallahu alajhi wasallam derisa ka thënë i smur për smundjen, për çësën e maves nuk është shëru, por ka thënë smundja e vdekjes së tij i është afru, e ka, e ka afru Fatima në radiallahu anha dhajzën e vetë afrë vetës edhe i ka tregu diçka në veshë. Ajo në atë moment ka fillu me qajtë. Pas kësaj e ka afru edhe njerë, i ka tregu edhe diçka i ka shpërshpërit në veshë, ajo ka fillu me qeshë. Edhe e ka pyetur aje që radiallahu anha ka thonë, që ka të tha, ka thonë vallahi me dasht me ndizhu edhe te dhe të tjeret, aje nuk, nuk umë kishë përshpërit në veshë, po kishë tregu me zha andaj un nuk do ta zbuloj sekretin e Rasullullah sallallahu alaihi wasallam. Mirpo, pasi çka vdek Rasullullah sallallahu alaihi wasallam, Aisha radiallahu anha prapë ka pyet, ai i ka thon herën e parë kur çajta, më tha se më është afruar vdekja. Ndërsa thot herën e dytë, kur çesha, më tha se ti je e para prej familjes sime, e cilat e cila do të mbashkanxhit në ahiret, me një fjalë e para që do të vdesësh pas meje prej familjes, dhe vërtet Fatimi radiallahu anha ka vdekur 6 muaj pas Rasullullah sallallahu alaihi wasallam. Rasti që do të rregojmë tani, ofse Fatimia radhiyallahu anha kur është sëmurë, edhe kur është dobësu, do thonë me sëmundjen e vdekjes e ka thirrur një muslimane që ka qen Esma binte Umeis. Dhe ai ka thonë, "O Esma, e kam një problem, e kam një gajle, një breng. Fot çfarë është ai breng ajo, çfarë është ajo e cila po të shqetëson edhe po të mërzit." Fot kur po e kupton, edhe kur po mkuitohet se kur të vdesë unë do të më shtjelin me qefim dhe do të më bartin në krah. Thotë po kam frikë se a i qefini, kur të lëshohet mbi trupin tim, mos kame i vizatu pjesët gjymtyrët e trupit tim, andaj shumë po mbrengos kjo punë që të më vizatohet trupin im. Para mendoni qëfar brengë e ka pas fatimia vajza e Rasullu lajtë sallallare e sellem. Ajo gjatjetës saj ka qenë e mbulume, ashtu sikur se e kërkon islami. Pas vdekjes, pas vdekjes, njëriu nuk ka përgjës Qëka do që të bëhet me ta, a i ka vdekje dhe ve pra të ti mo kam përfundu, kështu që a i mon nuk ka përgjithësi për ate që ka ndodhë me te. Mirë po ajo prapë se prapë, do thonë po brengoset se kur t'ja qesin që finin, ka me, me u vizatu të them kushtimisht trupi i saj nbi atë petëk me cilin e, mbështilet i vdekore. Atëherë Esmaja i ka thonë, mos u brengosë ojvajza e Resulullahet sëllëllë a lësëllëm, se thotë une kam një zgjidhje për ty thot, Fotë ajo është një diçka të cilën unë e kam parë kur kam qenë në Abisinë. Esmaja ka qenë në Abisinë gjatë prnguljeve në kohën e periudhën Mekase kur këtë të të që të në për shkak të zullumit të mushrikëve muslimanët udhëfrouan se të shpëngulen në Abisinë për të ikur me fenën e tyre. Fotë e kam parë një gjë e cila më ka pëlqyer shumë, fotë çfarë kanë ajo? Fotë e kam parë se grat kur vdesin si po i mbulojnë edhe si po i mbështjellin ata. Fotë hajtë t'regoj, e ka marr Esmaja një djef Pa palmos, gjeshat e palmos janë të gjata. Kemi parë të gjithë ne ato degët e palmos se si janë. E ka bën jashtë si degë, edhe e ka bën në formë të harkut. Edhe e kanë gul në tokë këndeja dhe këndej e pastaj mbi atë e ka qit një çarçaf. Thotë nëse veprojm kësoj me ty edhe me këto tjetër, çarçafi do të bij mbi atë degën e palmos e as se si nuk do të vi mbi trupin tënd dhe kështu ti do të jesh e mbuluar ashtu si ke dëshirë dhe as se si nuk do të vizatohen pjesët e trupit tënd. Vetëm në atë moment është shquesu Fatimeja, vajza e Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala ala. Të nderuar vëllezër dhe të nderuara motra, e shihni njeriu me ambicie të larta, njeriu me iman të fortë, njeriu i cili e ka kuptuar si duhet besimin në Allah raza xhel. Femra e cila ka qenë e bindur se do të dal para Allah dhe do të jap llogari për veprat e saj. Femra e cila vetëm e ka pa Vetë ekazhet vetëm si femër e mbuluar, vetëm si femër me dukje edhe me pamje ashtu si prej sa i kërkon Islami. Po e shihni si se çfarë prokupimi ka, edhe pas vdekjes. Po për i përsëris edhe në kohën kur mo nuk ka përzejësi për te, edhe në at kohë ajo po prengoset se sa ka më që në mbulume, sa nuk kam ju duk trupi e kështu me radhë. Çfarë do të thonte Fatimi radiallahu anha, apo çfarë do të thojmë ne sot? Për vajzat edhe gratë e sotme, të cilat fatqësisht ane pse shumica me përkatësi shumicë absolute muslimane. Cilondo prej atyre të cilat ti shohim në rrug ta pyesësh se ti çka je, ajo do të thotë unë jam muslimane. Mirë, po ta shohsh në veshjen e saj, po ta shohsh në pamjen e saj, po ta shohsh në mënyrën e saj të hecjes, në sjelljen e saj vërtet do të ishte shumë vështirë se atë ta identifikosh edhe ta njohësh si muslimane. Dhe ne nuk themi se ato me at pamjen dhe me at veshje kanë dalë në kufër por vetë nëse thonë se hijhabi nuk është farz, atëherë njeriu dalën kufër. Mirë, po themi se janë duke bënë një mkat të madh, edhe themi se janë duke deviju shumë edhe rand kur ashtëm pyetje identiteti i tyre, kur ashtëm pyetje letërjoftimi i tyre praktik se si duhet të duket muslimana. Të nderuara motra dhe të nderuar vëllezër, Islami është ai i cili e ka ruajtur femrën. Islami është ai i cili femrën nuk ia ka ekspozuar rrezikut që asaj ti ti ti çosen ç'atë të mundohen të arrmbejnë ujëshrit e ndryshëm të cilët sot janë aq shumë para mendonin kohën e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kush është obligoç të mbulohet është obligoashja është obligo Esmaja është janë obligo gratë e besimtarëve janë obligo gratë e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nënat e besimtarve prej kujtëm mbulo Preve Bukerit, Omerit, Osmanit, prej sahabëve të ndershëm të cilët padyshim pas pejgamberve janë gjenerata më e mirë e cila ka hes në fyren e tokës Nëse ato kanë qenë të obliguarat të mbulohen, nëse ato kanë qenë të obliguarat të, të mbulohen prej atyre njerëzve që kanë jetu në atëko, që ka do të themi ne sot për femrën muslimane e cilat del në rrug, edhe aje rrug është e mbushur plot e për plot me ujqër, plot e për plot me gjarpri, plot e për plot me të atil të cilat do shta presin shansen e vetme që atë femrë të kishpërdorin, që atë femrë të shfrytzoin, që asaj femrë të jabojnë të gjithat ligat të c Shjtani ua inspiron në kokat e tyre. Andaj është shumë e rëndësishme për femra muslimane ta të takojnë identitetin e vet, identitet ky i cili përveç tjerash përbohet edhe për pamjen e jashtme, edhe për veshjet së saj, edhe për hecin së saj, edhe për uljes së saj të, të shikimit, edhe për mënyrën se ajo si si po sillet edhe si po duket në rrugë, e gjithë më radhë. Kalojmë te një pikë tjetër e cila gjithashtu është Shumë me rëndësi, po sasërisht, kër kemi të bajmë me muslimanën e kohës sësatme, femra muslimane dhe sakrificja e saj për të ndihmuar fejnë e Allah s.w.t. Të nderuar dhezërët, të nderuar a motra, krejt ajo që folëm sësat, që kemi folëm më parë, e që flitet në përgjithsi, kër është në përgjithsi, kër është në përgjithsi e muslimanëve cilët me jetën, Në sakrificën e tyre e shkruajtën historinë ndritshme islame. Këta ajo që flitet nuk është për diçka tjetër, vetëm se ç'e edhe ne të marrim shembull, edhe ne ta kuptojmë se edhe prej neve kërkohet e një konsistencë, edhe ne kemi mundësi ç'o fenë Allahu ta zgjojnë ta ndihmojnë, ç'o për fenë Allahu të kontribuojmë, por të ta angazhohemi e kështu me radhë. Për atyre xhanave më miran si ç'ne kemi mundësi, domthon se të të kontribuojnë, padyshim është daveja apo firia në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Si ka mundësi një hiero ta bëjë gjathtith? Si ka mundësi një femër muslimane ç'të bëhet shërbëtore e fesë Allahut azza wa jall. Si ka mundësi që një femër muslimane të bëhet daja firse në rrugën e Allahut? Mundësit janë të shumta, secila prej juve ka kontakt, e ka rrethin, e ka shoqrin e cilin jeton. Ka kontakt me njerëz, me femra të tjera, me shoqe, me me kolege Me tha afër me e kështu me radh e kështu me radh. Një fjalë të mirë, një fjalë të mirë me ia thon ti dikujt, ajo fjalë me i flet atij, ajo fjalë me i bë dotbi atij. Ajo fjalë edhe ajo këshillë e jotja me u bë shkaktar që Allah zëvjeratit të ja hap sytë e zemrës. Rrati ta uzojnë në rrugën e drejtë, ta dish se e ke bënë një herë të madh, e ke bënë mirësi të madhe, e ke, ke fituar një shpërblim i cili është i barabartë me shpërblimin e këtë veprave që ka më bëjë njëri pasi që është udhëzuar shkak për ugazimin e cilit e boti. Andaj mos e shjlevt coni davetin në rrugën e Allahut subhanuhu te ala. Për aq sa një fjalë e vetme mund ta meritosh kënaqësinë e Allahut azza xel. Me një fjalë të vetme mund ta meritosh mund ta meritosh kënaqësinë e Allahut azza xel, sikur se ka thonë Allah të Quran, thabahum, Allahu azza xel në Kur'an fa athabahumullahu bima qalu. Allahu i shpërbleu ata për shkak të asaj fiale që e thanë. Tho, një fjallë e vetme e meriton shëpërblimin edhe knasin e Allah të zëgjel Po një kosisht mundet njeriju që me një fjallë të vetme gjithashtu të ameritoj edhe malkimin e Allah të zëgjel Sikur se ka thonë Allahu për jahudit Vë kalit il jahudu jedullahi më gllule gullet e idihim u e loinu bima kalu Thotë jahudit thonë se dore Allah të është të shtërngume Allahu po thotë duart e tyre janë të shtërnguara Apo duart e tyre u shtërngofshin edhe qofshin të malkuar p Por me një fjalë Allahu ka mallkuata. Me një fjalë ata, ata muslimanat Allahu i ka shpërblyer dhe ka qenë i kënaqur me ta. Andaj asnjëri prej juve mos mos e zhvlerësoni të folurit e të vërtetës, këshillimet, urdhrimet në punë të mira, ndalimet nga e keqja e kështu me radhë. Dërsa sa i përket Davës së thires në në rrugën e Allahut azzeh zel, Allah subhanahu wa ta'ala fa wa min ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan dhe kajle ilnenim në muslimin, kush fletë më bukur sa e i cili fretë të kaloha zëgjel banë veprat mira dhe thotë unë jam njëri prej muslimanve. Pra, me thonë unë jam njëri prej muslimanve, duhet para prakisht këtë të dëshmojmë me veprat tona dhe duhet njëkosisht krasë veprave që islamin të aofrojmë e rëtë të tjerve. Kuri kemi parasysh gjithë to që i thamë, duhet pa tjetër të jemi të vëmendë shumë edhe Themet e vetdishëm se shejtani megjithatë nuk rrim duar kryç. Shejtani vazhdimisht mundonë, do domethënë se njerzit i, i, i devijojnë edhe i lajfis nga rruga e Allahut subhanahu wa taala. Dhe ai mundohet me metoda nga më të ndryshmet. Metodat e tij janë shumë perfide. Ato metoda, edhe ato më të cilat i përdor shejtani ka mundësi me vret vetëm muslimani i cili është i devotshëm edhe i cili sheh me dritën e Allahut subhanahu wa taala. Shumica e njerëzve sot faktikisht janë ba Roopër të shejtani se ata nuk e vren atë fare. Nëse i thu, ti je duke punuar me direktiva të shejtanit, ai thot ku është ai shejtan. Nuk e shohun, po punoj si po më thot mendja ime. Ndërsa vetëm muslimani ka mundësi që ti zbuloj edhe ti detektoj me kohë edhe në vend ato kurthat shumë të cilat shejtani i i i chat në rrugën e muslimanit. Do t'ua përmendi dy shembuj. Shembulli i parë përmendet në tefsirin e Taberiot ka të bëjë me një Njëri të devotshëm nga koha e banë Israilëve. A njëri i devotshëm e ka qenë i devotshëm në plot kuptimin e fjalës i tërhequr në një vend e ka adhuruar Allahun Azzehullahu krahas asaj ka qenë edhe i dishëm edhe i menjemshëm. Në atë vend banim ka jetuar një familje që kanë qenë tre vëllezër dhe e kanë pasur një motor. Ai motra hyre një ditë është semur dhe ata vëllezërit e kanë marrë ku më çu ku më çu ka thon po e çojnë te ai te rahibi, te njëri i devotshëm. Se ndoshta ai do ta do ta kujdoi, do të kujdeset për të dhe ndoshta do të shërohet. Dhe e kanë lënë tek ai. Ktu fillon lufta e shejtanit, lufta perfide dhe e rrezikshme e shejtanit kundër atij njeriu të devaturshëm. Ai, duke u kujdesur për atë vajzën, ka filluar pak edhe më i pëlqyshi ajo. Derisa shejtani nuk e ka mashtruar, edhe ai njerëj ka bërë zina, ka bërë marrdhënie jashtë martësore me atë vajzë. Me çrast ajo ka mbetë shtatzanë. Ja, dhe shejtani do të thot, shejtani është ai i cili e detyroi, e detyroi atë me bazina, e detyroi me bo, atë me bë një krim të madh e, në rrafshin e moralit. Pas kësaj ai kur e pase ajo, të cilin vëllezërit e saj e kishin sjellë në emanet, që ajo të shërohej e kështu me radh, ajo ka mbet shtatzan, u preoccupo, u brengos, çka me bësi më ajo, erdhi shejtani prapë në në në Në pick-up-at i cili ia pëkshilla anë vërtet prapa atyre këshillave fshihet një rrezik shumë i madh. Edhe i tha, fshiço, rrugdalja jote e vetme është çti ta mbysesh vajzën, ta varrosësh fshehurazi, edhe kur të vinë vëllezërit e saj të thuash ka vdekur edhe e kam varros. E vaji, ndizon shejtanin dhe vepron kësaj. E mbytyt at vajzën edhe e varros. Kur vin ata, ku është motra jone fot vallahë ka vdekur prej smundjes që e pati edhe e kam varros. Thot nuk është e vërtet, ti e ke mbytyt. Edhe e padisin tek Dhe këmbëreti e merr mbreti edhe e gjykon me vdekje. Në atë moment ata kurdoin me varr me ekzekutou, e lidhin edhe e çojnë te vendi i ekzekutimit, vjen shejtani dhe i thot shiço. Un thot jam ai i cili të kom shtyme bozina edhe të kom shti, dohem me mbyta at vajzën. Thot nëse m'ndërjon diçka, fotoni ty kam e të shpëtu sot. Kam e të tash shpëtu i etën. Thot vetëm trego çka është ajo fotoni kam me bë. Thot ti, thot duhet ta mohosh Allahun, të mbesosh mua për Zot edhe të mbash sejdë. Edha i mashtrohet i shkreti duke menduar se shejtani ka më shpëtu, edhe e mohon Allahun bon kufër, i beson shejtanit për zotë dhe i bansej shejtanet. Do thonë me këtë rast ai boni kufër, edhe doli prej besimit të vërtet. Atëherë shejtani i tha, "Eh, tash sa mu po vjen keq se unë nuk kam mundësi ty me të shpëtu, unë e kam frikën e Allahut ndërsa ti mbeten, do thonë ti mbeten në errësirë." E me kët na e për shembull edhe Allahu subhanahu wa taala në Kur'anin famullart në surën Al-Hashr, kemesel shejtani i thonë l'insan kufur. Fa lamma kafir qala inni bari'u um minkani akhafu Allah Rabbel alamin sikurse shembulli i shejtanit i cili i thot njeriu bon kufur mos besa mohaja Allahun e kurajta mohaja Allahu nazrzel shejtanit thot un un distancona prej teu un nuk kam asgjë me ty se un e kam frikën Allahut Zotit të botës pra kjo është lufta e rrezikshme e shejtanit të cilin ai e bën por çdo ç'kemë shejtan shejtan original por nikosisht ka shejtan edhe prej njerëzve nga ata shejtan për njerëzian ata vunë të cilët janë vënë në shrbim të shejtanit edhe mundohen ç't i realizojnë dhe ekzekutojnë intrigat edhe kurthat e tij. Një rast shumë interesant ka ndodhur në kohrat e hershme ka jetuar në Mekë një dijetar i cili e ka pasur emrin Ubayd ibn Umeyr. Ai, ka thënë për dijetarëve të njëjë ose të mëtej, ka bajtë dersë në çapën, xhamin më ma mballështor edhe edhe edhe më të rëndësishme. Një kohësh më parë ka jetuar me k një grua me burrin e saj dhe ajo gruaja, grua vërtet ka qenë shumë e bukur. Edhe një ditë derisa e shikon veten në pasqyrë, e pyet burrin e vet, foto burr, a thua, a ka dikush që më e shef fyrin time, edhe nuk bëhet fitnë? A ka dikush që e shef fyrin time, edhe nuk bjen sprov, nuk i pëlqej un. Ai burri, i cili në të vërtet nuk ka qenë burr, si duhet, por ka qenë burrec. Thot po, thotë nëjë njerëj i cili Tiele nuk kami bab absolutisht për shtypje bukuria jote. Të kush është ai? Aj? Thot ai është obedi i ban Omerit, dietari i një hor. Thot apo më jep ti mu leje të shkoj unë ta provoj atë ta ta mëstroj. Thot po shkon. Edhe zbukurohet kjo gruaja. Do thon, zbukurohet mirë, parfumoset, vishet, mbështilet, edhe shkon çhape. Kur shkon çhape i afrohet këtij hoxhës, dietarit, edhe me fytyrë të mbuluar, edhe i thot e kam një pyetje për ty. Faturna çasta e pyetje, thot jo, ja, po kam chef pak mandava, s'mos më anin njerëzit. Edhe ai largo, skejot pak me te, prap, njerëzit kanë kontakt vizual, e shohin, mirë po jo me ndizur. Edhe në atë moment ai zbulon fytyrën e saj. Kur zbuloi fytyrën e saj, vërtetësh se është një femër e bukur, tërheqëse. Edhe kë më njëri thot, "Ki e frikën e Allahut edhe mbuloj atë bukurinë që Allahu ta ka dhënë." Thot, "Ndëjo hoz," thot, "Unë thot, jam e fascinuar me ty." Un e thot nuk dimë ja bë hallin veti përveç nëse ti më merr. Fath mirë, kë e kupton se çfar kurthe edhe edhe çfar çere është, është duki përgatit tajë them. Fath mirë, thotun mir, thot, po pranoj me bë me ty diçka dush vetëm nëse ti më jap përgjigjen disa pyetje të cilat un do t'i parashtroj. Thot po, thot po të përgjigjen, vetë hajde më shpejt e të shkojmë. Thot pyetja e parë është kështu. Me ardhmëleku i vdekjes, në ç't moment edhe me ta marr shpirtin. Thot a kse pas çafon e taksha plotsu dëshirën, thot vallahi jo. Mija fjalë, paramendoj vetëm se të kan vorros njerzit. Edhe po vin 2 me lekët me të marrën pyetjet, çka ke bë, çka s'ke bë. Foth takshë pas dëshirën në atë moment sikur un taksh apo lëpsu dëshirën tande çka po dha. Foth vallahi jo. Foth paramendoj ditën e gjykimit kur do dalësh para Allahut as Zehojel. Edhe kur do të peshohen veprat tua, të mirat edhe të këqijat. Atë do të kshëpas shef sikur na takshin bo ato ato që ti po kërkon. Foth vallahi jo. Foth paramendoj orën e Siratit Folt shikjo pas shef, para ndoje netin xhanami, folt shikjo pas shef. Atëherë thot ki e frikën e Allahut azzojel, edhe kthehu në shtëpinë tande edhe bënu e mirë edhe e detuojshme. Edhe vërtet këto fjalë ndikojnë shumë mirë te shumë pozitivisht te ajo gruaja te ajo, ajo femër, e cila kishte ardhur me qëllim të keq dhe pendohet me një pendim sinqert, shkon në shtëpinë e vet duke çajit. Kur hyn brenda duke çajit burri po e prret, thot ha, çka u b punë jote? Thot i mjeritë ti edhe e mjera un çfarë jeta jena duke etu? Edhe fillon ajo me adhuruar Allahun azzojel ashtu si duhet. Bëhet një femër e ndershme, e mirë, e dehoçshme, një adhuruese e Deni Allahut azzojel, ndërsa ai gomari akoma mbetet natë zanatin e vjetër thotë, më "Murën më çaf filani e kompas e kompas gruan nuse për çdo natë tash ma bani një një grua, do të thon, e cila vetëm falet Azharan edhe nuk ban kurrë tjetër." Kto ishin disa shembuj e, të ndëruar vënzërat, të ndëruara motra nga historia e ndritshme islame, disa shembuj me fokus të veçandë në shambullin që dhanë disa nga femrat muslimane, me jetën e tyre dhe me sakrificin e tyre, ne e lusim Allah në subhanu ta'ala, që të gjithë neve të na uvëzoj në rrugën e drejtë, që motrat tona të uvëzoj edhe të forcoj posasërrisht, se vërtet, e, fitnet edhe sprovat e, në rethin e tyre janë shumë matë theksume dhe matë rëzikshme, por aji cili kapet për litarin e Allah të zhe u gjellë, do të i përballoj të gjitha atyre me sukses, Ne ja them kështu dëzgua dhe kërkoj falje pe Allahu për, Allah, për vete dhe për ju. Andaj edhe ju fali, dhe ju kërkoni falje se Allahu është falës dhe mëshirues. Allahu ju shpoflet për omendjen e lutjes im Allahuna Azza wa Jell që çdo vepër të mirë që e bëjmë e pranoj, çdo hap që e keni bë, për me ard këtu në këtë vend, Allahu ja pranoftë dhe ja regjistroftë në regjistrin e veprave të mira. Apiu kujt ja kemi çelur, ka sempre Allahu subhanahu wa taala suksesi varet prej ti, aty ku sa si ja kemi çelur as prej mangësive tona. بحانك الله و بحانك أشهد أن لا إله إلا أن تصدق ركو يتوب إليك